Kapitola 31. první. tady, řekl Alfa. Probuď své kopáče. Připravte se. Lucinda přešla k oknu. Nad horami vykukovalo slunce. S výjimkou jednoho člena smečky, který v lidské podobě přecházel u brány, se nic nehýbalo. Kdo? Kde? Kdo to nevěděl? Pachy byly matoucí. Jedním z nich byl Petrov, dalším ta žena. Bylo tam několik lidí a něco, co ho mátlo. Byl to Herbinger, ale zároveň jím nebyl. Ten ne Herbinger ho znervozňoval. Ducha by cítit neměl. Běž od okna. Vzal mladou čarodějnici za ruku a rázněji ji odtáhl zpět. Poslední věc, kterou chtěl, byla, aby ji dostal odstřelovač. Potom by odsud musel po svých. Potřebuji tě naživu. No, děkuji. Mně na tobě hodně záleží. Lucindin hlas přetékal sarkazmem. Víš, jak to myslím. Čarodějčina portálová magie byla jeho hlavní úniková cesta. Zajistí mého otce. Ještě jsem s ním neskončil. Buď opatrná. Umí být zákeřný. Jdi na dno a počkej tam na mě. Potkám se s tebou u výtahové šachty. Jeho ruka se nevědomky posunula na amulet. Tohle nebude trvat dlouho. Venku se hlídkujícímu vlkodlakovi rozprskla hlava a rozhodila kolem mozek. Zhroutil se čisté zabití. Zvuk výstřelu z pušky dorazil o chvilku později. Vrátit se na hřeben se všemi zbraněmi bylo mnohem obtížnější, ale Earl se utěšoval tím, že když už je tam vynese, tak se s nimi alespoň pobaví. Nejtěžší vybavení nechal táhnout Jasona. Být šéfem má své výhody. Na prvního padlého vlkodlaka se díval skrz teleskopické hledí Cais. Přímo do hlavy, ty sráči! Přestože byl pravák a nabíjecí páka byla nastavená pro praváka, Earl střílel jako levák, když mohl ležet a opírat si zbraň o stativ. Tak nemusel pouštět zbraň nebo ji zapírat o tvář, když pravačkou nahmátl uzávěr a trhnul s ním dozadu, nahoru a zase dolů. Byl tak mnohem rychlejší. Prázdná měděná nábojnice 300 Winchester Magnum vyskočila a do komory hladce zajela nová. Další. Vybral si druhou hlídku. Vlkodlak se začínal hýbat, právě ucítil prolitou krev člena smečky. Caj směl upravené nastavení a Erl posadil zaměřovací kříž na vlkodlakovu hrud. Cíl se pohyboval, tak bylo lepší mířit na největší část. Žádný vítr, který by musel kompenzovat. Erl vydechl, sledoval cíl. Spoušce hladce ohnula. Těžká opakovací puška GA Precision se na stativu jen lehce zachvěla. Erl před zásahem znovu našel cíl. Sledoval, jak se vlkodlak zachvěl, když mu tělem proletěla 168 grajnová střela. Vlkodlak zavrávoral, ale běžel dál. Tvrdák, co? Erl znovu trhl závěrem. Julie byla odstřelovačem týmu, protože měla úžasný talent nasázení kulek do hodně malých věcí, co byly velmi rychlé a velmi daleko. Ale byl to právě Earl, kdo ji učil střílet, protože ani on nebyl žádné nemehlo. Mám tě! Velkodlak teď utíkal přímo od něj. Kříž přejel po zádech cíle. Znovu vydechl, když jeho levý ukazováček stiskl spoušť. Erl vždy střílel při výdechu. Prásk! Tentokrát kulka vlkodlaka zasáhla přímo mezi lopatky. Upadl dopředu, kutálal se ve sněhu a krvi. Erl zhlédl od teleskopického hledí. Těžební komplex viditelně ožil pohybem. Jako když se kapne do mraveniště. Usmál se, protože nic pro něj nemohlo být lepší odměnou než prostředí bohaté na cíle. Bleskový pohyb dole, jak Nikolaj a Heather sprintovali mezi stromy. Tak na co čekáte?! křikl na ostatní Earl. Pašlete je všechny do pekla! Tohle je lepší. Nikolaj cítil Tvarovu spokojenost. Tvarovi nezáleželo na tom, koholoví, hlavně, že lovil. Když bylo zvíře nadšené, jeho emoce přetékaly přes okraje těch Nikolajových až bylo obtížné rozeznat, kdo co cítí. Nikolaj si vzrušení zlovu užíval také. Bylo to opojné. Stále v lidské formě uháněl mezi stromy. Hluboký sníh pro něj nic neznamenal. Gravitace byla na jeho straně. Skoky se neuvěřitelnou rychlostí přibližoval ke svému cíli. Rychleji a rychleji! kličkoval mezi stromy, schýbal se pod větvemi a přeskakoval klády. Mladá žena s ním nějak dokázala držet krok. Touhle dobou už měla narazit do stromu. Její výkon ohromil dokonce i tvara. Nepohybuje se jako štěně. A když se je předtím vyhraževal, vymetla s námi podlahu. Připomněl oběma polovinám Nikolaj. Poslední skok. Větve se rozhrnuli o jeho ruce a ocitli se na otevřeném prostranství na silnici vedoucí k hlavní bráně. Nepřítel byl překvapený v lidské podobě a na volném prostoru. Ale jak to dělá? Stále ve vzduchu Nikolaj namířil karabinu, val sekl, když tlumič vstřebal zvuk výstřelu. Dávka rozcupovala břicho a hruď nepřátelského vlkodlaka. V otočce ho poslala nazad. Nikolaj dopadl, klouzal ve sněhu, pažbou pušky srazil podřadného tvora stranou. Další dvě kulky mu roztříštili lepku dřív, než se mohl pokusit vstát. Odtáhl rty z napůl prodloužených zubů a zasmál se. Z úzce mu vyvalil oblak páry. Nikolaj byl ve svém živlu. Dolu. Tvar nebezpečí vycítil jako první. Blížil se další nepřítel. Nikolaj uskočil stranou, vzduchem nad ním prosvištěla kulka. Překulil se a vstal připravený vystřelit. Nepřítel byl jen černý stín přicházející mezi stromy. Pak přišel šedivý záblesk a nepřítel zmizel. Nikolaj zamrkal. Žena nepřítele zasáhla tak silně a rychle, až to vypadalo, že se vypařil. Dopadly okus dál, z měť kroutících se končetin. Kerkonenová vstala, chytila protivníka za krk a smíkla s ním okmen starého stromu. Zvuk praskajícího dřeva byl slyšet přes celou mítinu. Vlkodlak se zlámanýma nohama sklouzl ze stromu. Kerkonenová přistoupila k ležícímu protivníkovi a stáhla si ze zad brakovnici. Zapřela ji o rameno a vystřelila jednou, dvakrát, třikrát. Spokojená, že je nepřítel mrtvý, se otočila k Nikolájovi a ukázala mu typicky americký zdvižený palec. Ta není normální. Ne, to určitě není. Ale je sexy. Hned bych si to s ní rozdál. Přes všechny své vady byl tvar pozoru hodně přímočarý. My se má přednost. Nikolaj utíkal k bráně. Pod nohama se mu zachvěla země. Země třesení. Nikolaj ztratil rovnováhu a upadl, když hlína najednou vybuchla. Mezi kovovými sloupky brány do vzduchu vylétl sníh. Obloze se natahoval blok z rezy vělého kovu. Na konci trčely tři hroty. Blok dopadl a zasekl se do země, jak za něj táhla neohrabaná ruka. Ze země se vytahovala obří stvůra. Hrebáč! Přestože ho nikdy dřív neviděl, Nikolaj stvůru poznal díky svému výcviku. Byli to služebníci starobelých. Podle analytiků KGB by i přes svůj hrozivý zjev neměli být příliš odolní. Sklonil val a vystřelil na útočícího tvora. Dávka střel 9x69 zajiskřila na zbroji monstra a vyrvala kusy páchnoucího zeleného masa. Urvete, besteji, její neforemnou hlavu! Nikolaj z okraje díry skočil monstru po krku. Jeden kovový spár ho odhodil přes mítinu. Vyrazil Nikolájovi vzduch z plic. Proletěl mezi větvemi, narazil do kmene a spadl tváří do sněhu. Vypadá to, že analitici se mylili. Co to k čertu je? Erl ustřelil nohu dalšímu vlkodlakovi, než vzhlédl, aby zjistil, o čem to křičel Ajno. Na cestě v bráně se vytvořila bublina. Vyboulenina praskla a vyplazilo se z ní monstrum. Byla to jedna z věcí od prastarých, co potkal u koloniálu. Nikolaj se na monstrum vrhl a toho odpálkovalo přes celou silnici. To je ta věc, co spolkla šlo. ozval se Jason. Stark na monstrum namířil 308 skár a začal pálit. Jason a Aino následovali jeho příkladu. Byla to úctyhodná snaha, ale Earl věděl, jak odolné ty věci jsou. Slabé zbraně na to nezaberou. Gustavá! Přineste mi tu velkou. Earl vzlédl od své pušky. Rychlé. Jason přinesl bez zákluzového Gustava. Earl si trubici vzal, uvolnil západku a otevřel ji. Mnohem efektivněji se s ním zacházelo ve dvou člených týmech. Jeden střelec a jeden nabíječ, ale on neměl čas někoho zaučovat. A rychle. Rychlé. Na cestu si toho moc nevzal. Každá 84 mm střela zabrala spoustu místa. Jason přitáhl kufr kordura a otevřel ho. Erl se vybral vysoce explozivní protitankovou střelu, zasunul ji a zavřel za ní uzávěr. Klekl si a hodil Gustava na rameno. Ustopte, varoval je. Jak tvrdilo, jméno zbraně zpětný ráz nebyl zlý, ale zážeh byl pěkná svině. Armádní regule omezovaly, kolikrát za den z něj může voják vystřelit, protože se obávali možného poškození vnitřních orgánů. Našel monstrum zaměřovačem. Už vylezlo z jámy úplně a mířilo k Hedr. Mohl jen doufat, že holka má dost rozumu, aby se mu klidila z cesty. Jeho kuriozní hlava bez očí se kymácela sem a tam. Na každém neobrněném kloubu se houpaly záhyby volné kouže. Erl se zapřel a vypálil. Celý hřeben se otřásl. Zasáhl. Střela udeřila do břicha služebníka starobilých. Zmizel v obrovském záblesku. Střela het byla navržena k něčení obrněných vozidel. Nic živého, no, možná s výjimkou dreka, tohle nemohlo přežít. Erl se podíval přes trojnásobné zvětšení zaměřovače Gustava. Namítěno pršelo maso. No tak, Hedr, kde jsi? Když se kouř a prach usadili, uviděl monstrum, obrněné trzo bylo roztržené a všude se válely zelené, zkapelněné vnitřnosti. Bylo na kaši, ale po Hedr ani stopa. Tam! Hedr byla naživu a zvedala se ze sněhu. Kolem hlavy mu hvízdla kulka. Lukodlaci opláceli palbu z dvoupatrové budovy u vchodu. Proti slunci se jim špatně mířilo, ale vypalte dost kulek a nakonec něco trefíte. Dust byla her. Erl naklonil Gustava, aby mohl otevřít uzávěr, ale zastavilo ho zatáhnutí. Postarám se o to, pověděl mu Stark, když vytáhl prázdnou nábojnici. Zbraň zazvonila jako zvon. Takže Stark nebyl úplně zbytečný. Věděl, jak se má nabíjet. Ničitele bunkru, zavalal mu bez ohlédnutí h e d -P. potvrdil Stark akronymem, když zasunul střelu a zamkl za ní uzávěr. Poplácal Erla po na znamení, že je vše připraveno, pak se stáhl, aby nepřišel o ušní bubínky. Dobrý. Erl vycentroval křížek na kancelářskou budovu. Přestože vypadala solidně, postavili ji z cihel a dřeva. Protibunkrová střela byla navržená k probíjení zesíleného betonu, takže i bez přidaného stříbrata pro vlkodlaky uvnitř nebude žádná sranda. Erl vystřelil. 84 mm střela zasáhla čelní stěnu, Prorazila ji a o zlomek vteřiny později vybuchla uvnitř. Polovina budovy se okamžitě proměnila v prach z cihel a třísky. O deset vteřin později se s epickým zasténáním zhroutila. Zetřeseně nejlepší věc, co kdy přišla ze Švédska a nezahrnuje bikiny, křikl Earl. Když přiběhl Stárk a otevřel uzávěr, Earl si prohlížel komplex. Hedr vytahovala Nikolaje ze stromů. V troskách a na dvoře za nimi se pohybovali ranění vlkodlaci. Do Gustava mu zbývalo jen pár střel, ale jedna z nich byla speciálně vylepšená 666 stříbrnými ložisky, protože Milo nebyl jen šílený génius, ale měl také rázný smysl pro humor. Dej mi demonstrováč! Stark vytáhl prázdnou nábojnici. Demonstruj Co? To červenou. Jsi v pořádku? zeptala se hedr Nikolaje. Je mi skvělé, řekl a odstrčil od sebe její ruce. Není třeba se znepokojovat. Z ruky mu trčela kost, rozeklaný konec propíchl kabát. Ale Nikolaj kost chytil zdravou rukou a zatlačil zpátky na místo. Nechutně to křuplo. Vidíš... Nic vážného, procadil mezi zaťaté zuby. Hedr si na nepřirozenou odolnost svého stavu stále zvykala. Cesta je volná, Herbinger odpálil. Nikola je nečekaně povalil na záda. On mě chce zabít, ale než mohla zareagovat, uslyšela nad sebou pronikavé zakvílení další střely. Střela vybuchla ve vzduchu v černém oblaku nad dolem. Následující zvuk připomínal deset milionů rozuřených včel a pak se ozvalo strašlivé krupobití. Blkodlaci začali ječet. Lovci vždycky mají pár triků v rukávu. Pojď, máme čistý vzduch. Nikolaj vstal a zvedl ze sněhu svou pušku. Na co čekáš? Jen se snažím popadnout v dech, odsekla hedr. Ty už popadat dech nepotřebuješ. To tě jen oslabuje tválická psychika. Deme. Nikolaj natáhl ruku, aby jí pomohl. Hedr zaváhala. Nikolaj v tu chvíli vypadal relativně příčetný, tak pomoc nakonec přijala. Vytáhli ji na nohy. Když budeš dál uvažovat jako člověk, tak tě to zabije. Já zas budu člověk. Nikolaj se neradostně zasmál. Tomu uvěřím, až to uvidím. Proč bys to vůbec chtěla? Je to prokletí. Ten pokritický hajzlí vážně rozčiloval. Ty by se z toho nevzdal, kdybys mohl? Samozřejmě nevzdal. Nikolaj se zmateně zarazil, pak potřásl hlavou. To stačí, lítváme tu časem. Rozběhl se za křikem. Protože její nejlepší šance na spasení spočívala v rukou vraždícího šílence, Hedr ho následovala. Mezi holými prsty na nohou jí křupal led. Komplex byl čistý, žádné viditelné cíle. Zbývající vlkodlaci se ukryli v budovách. Po alfovi nebo druhém hrabavém monstru tu nebyla jediná stopa. Pohyb, když Hedr a Nikolaj proběhli branou. V tlaku na nepřítele nesměli polevit. Deme! křikl Érl. Do Gustava mu zbyla jedna střela hek. Česné, vezmi si ho. Brajer Woodský lovec si trubici vzal a pověsil si ji přes rameno. V druhé ruce měl jednu z pušek skár, co sebrali ve stárkově suborbano. Z hlavně stoupali viditelné vlny tepla. Druhou skár měl stárk a Aino stále používal starou pákovou opakovačku 30-30. Aino, vezmi si moji opakovačku. Potřebuješ něco, co střílí stříbrný kolky? Earl starému horníkovi hodil poslední zásobník. Pěkně, bachratá hračka, zabručel Ajno, když si pušku vzal. Chceš je zabíjet, nebo jen nasýrat? Zeptal se řečnicky Earl, V jedné ruce svůj Thompson a v druhé Axelovu Mosin. Všichni za mnou, Zavalel a sestoupil z okraje. Svah byl dost příkrý, skvěle by se zjížděl na bobech. Bylo to rychlé klouzání, skoro k utálení, až k úpatí. Erlovi se podařilo zvládnout větší část ve stoje. Zaujal obranou pozici a čekal, až ho ostatní doženou. Od dolu přicházela střelba. Hedr byla v nebezpečí. Málem se tam hned rozběhl, ale zastavil se. Srovnej si to v hlavě. Tihle muži tě potřebují. Hedr se o sebe dokáže postarat. Konec konců je teď fyzicky o dost odolnější než ty. Jeho tým si ho kvůli dnešku nikdy nepřestane dobírat. Poprvé za celou věčnost si vezme dovolenou a výsledkem je vyvražděné město, odhalení strašlivého artefaktu, vyléčení z likantropie a nalezení přítelkyně, ze které se shodou nešťastných okolností stane velmi zvláštní vlkodlak. Smutné, že jednodenní dovolená je v tomto ohledu mnohem zajímavější než obyčejný den na lovu monster. Jeden po druhém za ním sjeli po svahu. Nikdo se nic nezlomil. Era nasadil nejrychlejší tempo, co zvládl a které s ohledem na terén a celkové vyčerpání nebylo nic moc. Stark kulhal, u nemocnice si hnul kotníkem. A byl starý. Jason nedávno ztratil spoustu krve. Tahle skupinka žádnou soutěž nevyhraje. Urazili polovinu cesty, když něco začalo pípat. Stark se zarazil a začal se divoce přehrabovat v brašni na zbroji. Můj mobil! Ero zastavil ostatní. A vypadal, že už to potřebuje. Na svůj věk byl ve skvělé kondici, ale ten věk stačil pro vyplácení důchodu, tvář už měl úplně brunátnou. Jason se držel, ale chodil trochu legračně, jak ho bolel jeden bok. Telefon měl signál. Ředitelství, vyhrkl nadšeně Stark. Ano, tady Stark. Počkejte, skoro vás neslyším. Máme tu pohotovost, kód delta delta 595, ztrácím vás. Earl se rozhlédl po lese. Rozdělit se by bylo riskantní, ale na zastavování neměli čas a Copperlake potřebovalo posily. Starku, jen chlapy, žádný kobercevej nálet, slyšíš mě? Agent rychle přitývl a zvednutou rukou si vynucoval ticho. Aj zůstaň se Starkem. Starý muž vděčně přikývil, než opřel G.A. Precision ostrom, zapřel se rukama o kolena a svěsil hlavu, aby se pokusil popadnout dech. Jason, ty jdeš se mnou. Když nechali dva nejpomalejší zazády, Earl zrychlil. Pod zbrojí z něj tekl pot, ale tvář mu mrzla. Urazili dalších 100 metrů, než Jason promluvil. Už viděli plot. Pane Herbidge, Stačí, Érle, co je? Vypadal zahambeně. Jestli to nezvládnu, mám rodinu, kterou musím podporovat. Víte, za svůj život jsem udělal pár pořádných pitomostí. Poctivá práce se schání těžko, když máte záznam v rejstříku. Víte, bojoval jsem v zápasech, dokud mě jeden kluk málem nezabil, nakřápnul mi lepku a vyrazil oko. Když mi Horst nabídnul tuhle práci, no, mě nešlo o to být hrdina, nebo tak něco. Dělal jsem to pro svoji holčičku. Jen se tu snažím říct, jestli za tohle dostaneme něco z Fonasilu. Na pochybnosti teď není čas. Prostě si buď jistý, že jestli se něco stane, o tvoji rodinu bude postaráno. Stejně, jako bych to udělal pro každýho ze svojich lovců. Jason sebral odvahu. Dejte mi svý slovo. To ho zarazilo. Earl Herbinger nebyl zvyklý, aby někdo spochybňoval jeho upřímnost. Na no dobře, přísahám, že jestli to nezvládneš, o tvoje rodinu bude řádně postaráno. Máš vůbec tušení, kolik sirotků už jsem dostal na vešku, kolik domů jsem koupil, ztratil jsem stovky chlapů. Ale lidi se ke mně hlásí dál, takže co podle tebe asi udělám? Jason zahanbeně sklopil zrak. Omlouvám se, jen ta poslední parta, pro kterou jsem dělal. Erl se musel natáhnout, aby ho poklepal po rameni. To byla banda pochybných a podřadných parchantů. Já jsem u lovců Monster SRA. Tak už vytáhni hlavu z prdělé a vrať se do hry. Soustřeď se a nebudeš muset zjišťovat, jak dobrý máme posmrtný benefity. Kapitola 32. Alfa rozrazil vrata šestky a vyšel na sluneční světlo. Jeho smysly byly přetížené. Vzduch chutnal po prachu a krvi. Smečka byla povražděná. Cítil jejich bolest, jak jim v ranách žhnulo stříbro. Nedaleká budova hořela. Černým kouřem stoupaly oranžové jiskry, jak v ní praskaly trámy. A zatím vším chaosem se blížila výzva. A molet po ní toužil. Na tento okamžik čekal tisíce let. Rozpažil ruce. Tady jsem, postav se mi. Pohyb v kouři, pouhé zavíření vzduchu nepostřehnutelné pro nižší bytosti. Alfa se otočil s nepatrným náznakem úsměvu na tváři. Ohněm proskočil Nikolaj Petrov, řítil se na Alfu. Skoro jako by se celý svět pohyboval zpomaleně, když sledoval kulky, ploužili se jako tlustí stříbrní slimáci, mohl se snadno natáhnout a chytit i ve vzduchu. Uskočil stranou a střely se zabořily do schodiště, kde před chvílí stál. Alfovi smysly byly tak výkonné, že viděli i dopředu a dozadu poskakující závěr Nikolajovy zbraně a jak každý čistý kousek kovu odráží slunce. Nikolajovi oči se rozšířily, když dopadal na zem, protože mu to muselo připadat, jako by Alfa prostě zmysel. Alfa se klidně natáhl, chytil ho za kotník a trhnul. Podřadný vlkodlak s mohutným zaduněním narazil do schodiště. Alfa ho snadno zvedl a odhodil proti zdi. Kov kolem Nikoláje se promáčkl. Jen se na to podívejme. soudrých Nikolaj Petrov, metla stepy, Stalinův oblíbený vlkodlak duch z údolí koch. Zabiják mužů, žen i dětí. Nemáš ani tušení, kolik jsem toho o tobě za ty roky slyšel. Podle mámy se byl kříženec Freddyho Kriegera s Bugimanem. Přiznávám, že jsem trochu zklamán. Nevypadáš, že bys dokázal dostat své pověsti. Nikolaj zakašlal, vyprostil se ze stěny. Zavrávoral, ale chytil se kusu lešení. Přišel jsem tě vyzvat. Alfa se zasmal. <laughs> Čekal jsem to. Čekal jsem na to. Nikolaj na beton vyplivl krvavou slinu. Zabil jsem modi lilu. Tak se jmenovala. Zapomněl jsem. hoževnatá holka. Zabítý trvalo celou věčnost. Příšerně u toho je čela. A proto jsem jí vytrhl jazyk pro případ, že by tě to zajímalo. Nikolaj zautočil. Alfa ho nechal přijít. Pěsti se míhali a Alfa jim prostě uhýbal. Sledovat jeho snažení bylo zábavné. Jako když se zlostné dítě snaží udeřit své rodiče. Cítil Nikolaju vstek i zoufalství, ale pod tím vším byl i náznak strachu, a jak žádný z úderů nenacházel cíl, strach narůstal. Bylo to lahodné. Rozhodl se zjistit, jestli z něj té chuti nedostane víc. Srazil Nikolaje k zemi. Na betonu zapraskaly kosti. Alfa ustoupil a klidně si sondal klobouk. Opatrně ho zavěsil na okraj zábrdlí. Klobouk byl vánoční dar od jeho matky. Plášť následoval, dával si pozor, aby ho při zavěšování nezmuchlal. Chceš výzvu. Uděláme to, jak to má být. Dávám ti čas na přípravu. Výstřel z brokovnice ho zasáhl do kříže. Stříbro chvíli pálilo, než jeho hyperregenerační schopnosti vytlačili broky pryč ze svalů. Otočil se a uviděl nově proměněnou vlkodlačici, 20 metrů od něj pumpovala brokovnici. Pěkné pončo, Rambo! Znovu stiskla z spoušť a tak rozšiřujícímu se stříbrnému mračnu prostě ustoupil z cesty. Jednou rukou chytil teplou hlaveň brokovnice vyrvalý zbraň s rukou. Výraz její pěkné tváře mu prozradil, že to nečekala. S tebou si to vyřídím za chvíli. Chytil brokovnici oběma rukama a udeřil ji s ní jako s baseballovou pálkou. Dřevěná pažba pukla, ženu rána srazila k zemi. Zahodil ohnutou brokovnici. Kde jsme to byli, Petrofe, Aha, ano, vyzýval si mě kvůli hůcovství. Rus se měnil, kosti se ohýbaly, kůže praskala. Alfa si klidně svlékl zničenou košili, skopl boty a čekal. Nikolajovi změna zabrala půl minuty, ale Alfovi to připadalo jako věčnost. Tělo jeho vyzivatele muselo spalovat vlastní energii, aby mu umožnilo se proměnit. Alfa věděl, že jeho amulet promění okamžitě. Nikolaj byl připravený. Napřímel se, kypěl v něm vstek. Alfa musel přiznat, že před nalezením amuletu by Nikolá je považoval za působivého, možná až hrůzu budícího likantropa. Sto let starý, vytvrzený válkami a mučením, poháněný neukojitelnou touhou pokrvy, Nikolaj by hrůzu budit měl. Ale to už neplatilo. Alfa se ani neobtěžoval proměnit. Teatrálně zývl. Nestojíš mi ani za ten čas. Nikolaj se vrhl na Alfu. Stark přecházel sem a tam. Ředitelství UPKM skoro nebylo slyšet. Zdálo se mu, že ten na druhém konci zní jako agent Archer, ale na mobilu blikala jen jedna čárka, takže se to vážně nedalo moc poznat. Copper Michigan – Zatracení vlkodlaci, stovky vlkodlaků, bzokot a praskání. Dlaci? Stav s-s-pop. Dobrdelé. Stark nakopl strom. Na neštěstí tím spustil řetězovou reakci, když se na horních větvích uvolnil z nich a spadl na něj. Nepříjemný kousek ledu se dokázal dostat za límec, sjel pod a usadil se ve spodkách. Náš stav je fůbar. Kousavý starý imigrant si stranou našel kládok sazení. usazení. Vypadal hluboce zamyšlený. Roku, statika byla nesnesitelná. Stark neměl ani ponětí, co agent na druhém konci linky zatím slyšel. Vyzvednutí? Co? Já vás neslyším. Mošer je po smrti. Většina lidí ve městě je po smrti. Potřebuji okamžitou pomoc. Pamatoval na Herbingerovo varování, i když bylo úplně zbytečné. Stark nijak netoužil, aby UPKM nechal letectvo celé místo vybombardovat, dokud tu trčel i on. Ale potom? K čertu s nimi. Ale ne dřív, dokud bezpečně neodletí domů. Potřebuji ozily. Žádné bombardování. Prsk bzz. Žádáte o bombardování? Prosím, pod... A pak nic. Stark frustrovaně zaječel. Ne, žádný bomby. Ale spojení vypadlo. Stiskl rychlé vytáčení ředitelství a divoce se telefonem mával nad hlavou, jako by to byl magický talisman na odhánění zlých duchů. Ztratil jsem spojení. Spojení? Zabručil ajno. Hm... Něco mě napadlo. Vytáhl z kabátu deník starého fina a prolistoval jim až nakonec. Štěstí, že po nich zrovna nešli žádní velkodlaci, protože Stark běhal v kruzích a lovil signál, zatímco Aino měl nos zabořený v knížce. No, tohle je napřed. Agent Stark to vzdal a posadil se na kládu vedle svého jediného zbývajícího společníka. Podle toho, co věděli, mohli být všichni ostatní už po smrti. Ajno zavřel denník. Právě mi něco docvaklo. Oni na to špatně. Musíme je varovat. Pravděpodobně už je příliš pozdě. Musíme odsud vypadnout, než to tady moji lidé všechno vybombardujou. Ne, prohlásil neústupně Ajno. Jdeme, pořád můžeme Erla dohnat. Jestli to neuděláme, hedru umře. Já vím, proč je jirá než ostatní. zavrtěl hlavou. Stejně byli v hajzlu. Už ho to zmáhalo. Takhle unavený byl naposledy na BUD lomino S a to byl mnohem mladší a dostal tenkrát pořádně do těla. Měl by být doma, spát v teplé posteli. Měl stihnout ceřin koncert, i kdyby měl dopadnout příšerně. Nikdy neměl zkoušet obejít systém odměn s fonasilu a teď kvůli tomu umře. No, nechat se vypařit atomovkou bylo rozhodně lepší než rybí monstra, co do vás nakladou vajíčka, takže mohl dopadnout mnohem hůř. Pane stárku, prosil ho Ajno, bojuj, abyste mi ohlídal záďa. Musíme se k ním dostat, to kouzlo je celý špatně. Axelovi to došlo pozdě. No tak... Vstaňte, já měl umřít už dávno, pohřbený přímo tam v tom dole. Jedinej Axel Kerkonen riskoval kejhák, aby mě o tamto vytáhnul. Dlužím mu to a nikdy jsem neměl příležitost mu to platit. takže dluh přešel na jeho vnučku. Je to dobrá holka a brzo přijde o duši, jestli se k ním nedostaneme včas. Stark se jen povzdechl. Ve skutečnosti plácání starého vidláka neposlouchal. Místo toho mu právě došlo, že u atomovky je nejlepší být co nejblíž místu dopadu. Jinak by ho taky mohla čekat pomalá smrt na ozáření. Super! jino zkusil změnit taktiku. Chcete se dovolat svým kámošům? Není to vidět. Já vím, kde budete mít skvělý signál a ukázal mezi stromy na nejvyšší věž v okolí. Stark sledoval jeho prst až k vrcholku budovy šestky. Hedr ležela tváří ve sněhu. Převalila se a zamrkala do světla. Rusé vlasy vytvářely svatozář kolem bolavé hlavy. V uších jí zvonilo. Natáhla se rukou právě včas, aby cítila, jak se jí na lepce zatahuje roztržená kůže. Prsty měla od krve. Proč ty? Hedr se posadila. Malátnost přešla, jak se kosti v lepce spojily dohromady. Mizernej, všivej! Nechala v steku volný průchod a vyplavila s ním zbytky bolesti. Ty zatracenej, podělanej, bezcenej, parchanté! Na zemi ležela její vinčestrovka. Pažba byla rozbitá a hlaveň ohnutá do L, ale ona by se je nevzala ani kdyby byla v dokonalém stavu. Chystala se toho parchanta roztrhat holýma rukama. Nikolaj se kompletně přeměnil. Jako vlkodla, koho zatím neviděla, ale bez problémů ho poznala. Srst měl tmavou a trup štíhlý. Sálala z něj síla, rychlost a divokost, ale proti Alfovi mu to nebylo nic platné. Alfa byl stále v lidské podobě. Svlékl se do pasu a viditelně se bavil tím, že snadno uhýbal Nikolajovým sekajícím pařátům a chňapajícím čelistem. Pohyboval se tak rychle, že to vypadalo, jako by se na různých místech prostě objevoval. Hedr zamrkala, ale za tohle zranění hlavy nemohlo. On prostě byl tak strašně rychlý. Jedna lidská ruka chytila Nikolaje za zápěstí a kroutila mu s ním, dokud nepovolilo. Mihla se alfova noha, zasáhla Nikoláju v kotník. Hedr se přikrčila, když zapraskali kosti. Nikolaj upadl jen, aby ho alfa znovu zvedl. Pokusil se alfu kousnout, ale ten Nikolaj je udeřil do hrudi tak silně, až se promáčkla. Z Nikolajových čelistí vytreskla krev, když upadl na zem. Nikolaj tam ležel, lapal podechu, jeho hruď se postupně vyrovnávala. Alfa se obrátil k ní, sebevědomně se usmíval. Ahoj, překvapuje mě, že už jsi zpátky na nohou, ale ty jsi něčím výjimečná. Vidím to na tobě, jsi opravdu hodně výjimečná. Kolena se jí proměnila v rosol, připadala si omámená a unavená. Ale lafův hlas je tak uklidňoval. Cítím to ve tvé krvi. Něčím se lišíš. I ty se to zdědila. Stejně jako já, i když výzvou pro mě nejsi. Jak se jmenuješ? Běž do... do... Nedokázala urážku dokončit. Byla prostě příliš unavená. Každé víčko jakoby vážilo tonu. O ničem netoužila víc, než se v teple stulit do klubíčka a spát. Jak se jmenuješ? Zeptal se znovu. Hedr nechtěla nic jiného, než ho potěšit. Byl prostě nádherný, ta nejhezčí věc na světě. Teď chápala, proč měl tak fanatické následovníky. Byl dokonalý a kolem krku nasil měsíc. Z alfy vyzařovala samá pozitiva. A tenhle zářeč vyvraždil polovinu města. Vstek probublal zpátky na povrch a jeho žár rozehnal vábivý opar. Vstek byl její kotvou. Snažil se jí zhypnotizovat. Čertu s tím! Jmenuji se zástupkyně Hedr Kerkonenová z úřadu šerifa okresu Kopr. Ale ty... Roztáhla ruce, cítila, jaký vztek posiluje. Rozevřela pěsti, když se jí prsty protáhly v noži. My můžeš říkat smrt? Zaječela a vrhla se na něj. Pěkné! Zhodnotil to Alfa. Jedna ruka se vymrštěla a trefila ji přímo do hrdla. Sekla ho do paže, ale on jakoby si toho ani nevšiml. Drtivý stisk jeho prstů ji připravoval o vzduch. Mezerná replika, ale dobrý pokus, divoška. To se mi líbí, s opačným pohlavím to umím. Dalo by se říct, že to máme proti tě. Už je to dlouho, co by nějaká žena dokázala takhle vzdorovat. Naše společné chvíle si užijí. Hedr se zasmítala, ale byl příliš silný. Otočili a pevně se ji k sobě přimáčkl. Zády se mu tiskla k hrdi. Přitisklý nos k vlasům nasával její pach z místa, kde ho sekla do pažemu, tekla krev, ale jeho to nezajímalo. Ah, už chápu. Proto se tak lišíš od mých nových dětí. Tvůj děda si něco odnesl, když se dotkl amuletu. Malý kousek předchůdcova ducha se připojil k tomu jeho. Musel ti ho předat. Hedr v alfových slovech vycítila pravdu. Zmítala sebou, snažila se osvobodit. Už tomu rozumím. Ty jsi jeho dědička. Máš v žilách předchůdcovou esenci. Proto se tak dobře ovládáš. Připravovala se na to celý život. Jen další zladějka z rodu zladějů. Dobře, že si přišla, aby si tu esenci mohl vzít zpátky. Vycítila jeho nesoustředěnost a odpověděla tak, jak ji vycvičili. Vrazila moloket loket do žeber, pak ho patou nakopla do rozkroku. Tím alespoň upoutala jeho pozornost na dost dlouho, aby si ho mohla přehodit přes rameno. Alfa dopadl na zem a Hedr od něj odstoupila. Ty jsi monstrum! Teď se změnila ona. Tentokrát to ani nebolelo. Pokusila se něco vykřiknout, ale přes zašpičačující se zuby přešlo jen neartikulované zavrčení. Málem zakopla o Nikoláje, který se probíral a byl připravený vrátit se do boje. Ve dvou možná budou mít šanci. Já jsem monstrum, Alfa se smíchem vstal. Podívej se, s kým mluví, zlata. Chceš monstrum? Ukážu ti skutečné monstrum. Hučivý zvuk, za který podle Herbingera mohl měsíc stokrát zesílil, jen už se nenacházel na orbitě. Byl tři metry od ní a přibližoval se. Zakryla si uši a zaječela. Nikolaj vil. Alfa jakoby se třpitil horkem. Sníh kolem jeho nohou se okamžitě změnil ve vodu a kaluže se vypařily. Kůže mu poblala a napínala se, než se roztrhla a odhalila chomáče chlupů. Zvětšoval se. Praskliny v jeho kůži mohutněly, třepily se a dál rostly. Stříbrný amulet tříprstým spárem zářil oslepujícím světlem. Surová energie amuletu bušila do její duše. Kdyby nebyla přeměněná, amulet by ji k tomu přinutil. Vypadalo to, že alfa ocává ze vzduchu energie a využívá ji ke svému růstu. Hedr na nahoru a ještě výš, dokud alfa nezvedl své paže tlusté jako kmeny stromů k obloze, a nevydal ohlušující triumfální řev. Jeho hlasý vtřel vtrhl do mysli silou hromu. Pohleďte na monstrum. Ozval se tak strašlivý, tak bolestně hlasitý zvuk, že si Erl na okamžik myslel, že si UPKM musel pospíšit a rozhodl se vyčistit oblast schozením atomovky. Jen to znělo podivně organicky. Erl oběhl díru po podzemním monstru, proběhl branou kolem rezivějící k kvinu v důl a přeskočil pár hořících prken. Mosin na zádech při každém kroku poskakovala a tloukla ho do kříže. Z ruiny se vynořila raněná kodlačice. Proměnila se, ale srstý schořela, zůstaly jen fleky černých spálenin a zarudlá kůže. Erl ani nespomalil, když jí pokropil obličej stříbrnými pětačtyřicítkami. Snad to nebyla jedna z těch nových, co jsou odelní proti stříbru. Stále měl magické náboje v Mosin, ale ty si šetřil na velkého. Erl myšlenku totálně ztratil. Oběhli roh a viděli největšího zasranýho vlkodlaka všech dob. Byl od nich jen 100 metrů, Černý jako nejhlubší noc, minimálně čtyři metry vysoký a s Nikolajem si pohazoval jako s hadrovou panenkou. Nebyl to jen obří vlkodlak, bylo to zobrazení předchůdcových kostí obalených zuřícími svaly. Záblesk krudé srsti, když další vlkodlak skočil Alfovi na záda. Hetr! Obřích velkodlak se pohyboval se šokující rychlostí, chytil Hedr ve vzduchu a odhodil ji proti zdi. Hedr roztříštěla řadu vystužených oken a zmizela v útrobách šestky. Páni, hlesl Jason. Sakra! Earl byl velkým zastáncem flexibilní mysli lovců, ale tahle věc byla něco úplně nového. Na rezignaci je asi pozdě, co? Asi jo. El se podíval na samopal ve své ruce a pak zpátky na super vlkodlaka. Chcete, bazuku? To vůbec není špatný nápad. El vyměnil Thompsona za Gustava. Kryj se! Vlkodlačí alfa k ním stál zády a zaměstnávalo ho zadopávání Nikoláje do země. El si nahodil těžkou trubici na rameno a podíval se do zaměřovače. Optiku Gustavo zaplnila černá srst a Erl vystřelil. Tum! 84 mm střela byla na cestě. Alfa se nějakým nemožným způsobem otočil, ohnal se a zasáhl střelu ve vzduchu. Bum! Explodovala v záblesku super přehřátého vzduchu. Alfa odletěl v dešti krve a prorazil stěnu šestky. El opustil prázdného Gustava. Nesmrtelný, to určitě. Ozvalo se sténání kovu a série ran, jak se hroutil interiér budovy nad šachtou. Tohle mrcha ničí tanky, usmál se šťastně Jason. Pak Alfa zavil. Jen to nebyl křik smrtelně raněného tvora. Tohle vytí, při kterém tuhla krev v žilách, vydal někdo raněný, ale stále mimořádně rozuřený. Erl cítil, jak mu alfa telepaticky vpadl do myšlenek. Herbingeré, jsi naživu, nevím jak, ale nebude to trvat dlouho. A do zaklal Erl, když z ramene stáhl Mosin. Boje s monstry, která vydrží zásah protitankovou zbraní, bývají hodně ošklivé. Zpátky k plánu A. Musíme ho trefit, než se vykuríruje. Jdeme. Pod nohama se jim rachotem pohnula země. V zemi se objevila díra, padal do ní sníh. Erlovi oči sledovaly trhlinu, která se šířila komplexem. Roztáhla se na 15 metrů, kusy betonu se uvolnily a sklouzly do zející Na okraji se objevil obří kvový spár, kterým svou přítomnost oznámil druhý služebník starobilých. Alfa nebyl čas bojovat s oběma, musel se k Alfavi dostat dřív, než se zregeneruje. Uvízli mezi dvěma monstry a došly jim silné výbušniny. Jason to pochopil taky. Tohohle zaměstnám já, běžte potom velkým, sám nemá šanci. Tu nebude mít nikdo, až ty je zase doroste ruka. Pokusil se Erlovi předat Thompsona. Na Erla jeho odvaha udělala dojem. Nech si to, budeš potřebovat všechno, co máš. Vytáhl dva zbývající zásobníky a strčil je Jasonovi do kapsy kabátu. Střílej a běhej, nenech se zahnat do rohu. Chápu, šéfe. Potvrdil mu Jason, v jedné ruce držel Thompson a v druhé z H. Nezapomeňte na naši dohodu. Dávej si pacha a nebudu muset. Édl se co nejrychleji rozběhl ke vchodu šestky. Jason za jeho zády zahájil palbu. Kapitola 33. Už mě unavuje probírat se na zemi. Hedr ležela na chladném betonu. Obklopovaly ji skleněné střepy. Paprsky raního světla pronikaly dírami v podlaze horního patra. Jedna její ruka ležela ve světle. Znovu byla člověk. Už? Jak? Cítila tah. Alfa byl raněný a používal všechny okolní vlkodlaky ke svému vyléčení. Na okamžik ji napadlo, jestli jí to nezbavilo kladby. Ale ne, stále slyšela to zatracené hučení v pozadí. Stále byla prokletá. Musela dostat ten amulet. Hedr vstala a zavrávorala, když ucítila tah v noze. Sáhla dolů, chytila skrvavený kus skla zaražený ve svém stehně a vytrhla ho. Ztratila svou deku, ale zůstala jí Herbingerova bunda. Ani nevypadala poškozená. Při proměně na ní nepovolil jediný šéf, sklo ji také neprořízlo. Její trup a ruce vlastně byly jediné části těla, které střepy nepořezaly. Není divu, že se na ní Herbinger tak zakládal. Ta zatracená věc asi byla kouzelná. Kde to jsem? Její šedé vidění nedokázalo rozeznat tolik detailů jako to normální, ale viděla toho dost, aby poznala, že leží v přízemí šestky. Táta jsem jednou vzal, když byla mladší, protože se tu udála největší tragédie, která kdy jejich malou komunitu postihla, nebo tomu tak bylo až do dnešní noci. Hedr kulhala kolem, naslouchala svým smyslům, snažila se vymyslet, co udělá dál. Větší část nadzemního patra byla s výjimkou strojů na vyzvedávání rody prázdná. U každé stěny vedly schodiště a žebříky do místností s různým vybavením. Pod ní se nacházely velké cívky z kabely, které končily u výtahu vedoucích do samotné šachty. Našla velkou kouřící díru ve zdi, vše kolem ní bylo pokryté krví. Alfa nebyl jen zraněný, on byl těžce zraněný. V krvi viděla čerstvé otisky bot. Cítila hrbinčera. Pak byl stále teplý, prošel asi před minutou. Krvavá stopa vedla ke kovovému schodišti a pověděla jí vše, co potřebovala vědět. Erl po schodech mířil pořád dolů, připadalo mu to jako věčnost. V levé ruce držel baterku a neustále s ní pohyboval sem a tam. Finská puška byla absurdně dlouhá, těžko se s ní ve stísněném prostoru kovového schodiště manévrovalo. Nohy mu podkluzovaly v krvi, ale postupně ji ubývalo. Buď to bylo dobré znamení, že alfa ztrácí krevní tlak, nebo špatné, že už se zahojil. Zabočil za poslední roh a vyšel na lávku. Stála před ním žena, špinavá, vlasy slepené prachem a rzí, tvářela se překvapeně. Zmateně se dívala na své ruce. Pak si ho všimla, v očích se jich zlatě zablesklo. Musím tě zabít, ale proč se nemůžu proměnit? Ať se prepadnu, jestli to vím, odpověděl Earl, když se na ní podíval přes mušku na gant. Ostré prášknutí 7,62x54 r er v omezeném prostoru ohlušovalo. Vlkodlačit se prostě explodovala. S výjimkou nohou kompletně zmizela za okrajem. Earl sklonil kouřící pušku a posvítil si na masakr. Musím si pár těch kolek od baby jak pořídit. Erle, zakřičel mužský hlas, tady dole. Umlčte ho, zaječela mladá žena. Riskoval pohled přes okraj zábradlí. Z řetězů pod lávkou vyselo několik přenosných svítilen. Nad zející černou dírou byly na ocelových nosnících zavěšeny gigantické kabelové navijáky. Muž klečel, ruce svázané za zády, a za ním stála mladá tmabovláska v kožešinovém kabátě. Kerkel, Dole! Zakřičel Kerkel. dívka zvedla ruku, na které měla navlečenou nějakou středověkou kovovou rukavici a udeřila Kerka do obličeje. Běžte po něm! vřískala. Zabejte herbinčra! Pohyb na druhé straně lávky. Několik lidí podle zlatých očí vlkodlaků mířilo jeho směrem poslal do komory pušky další náboj a vystřelil. Jeden vlkodlak se rozletěl na krvavé kusy. Z nějakého důvodu se nemohli přeměnit, ale přinesli si zbraně. Na lávce zajiskřily kulky, když na ně začali děvoce pálit. Nebylo se, kde krýt. Jestli zůstane na lávce, je prakticky mrtvý. Naskok příliš vysoko. Všiml si řetězu vysícího strému po jeho boku. Érl si zavěsil pušku přes rameno, vylezl na zábradlí, chytil se řetězu a sjel po něm dolů. Zrezivělá ocel mu rozedrala dlaně rukavic. Řetěz Érlovi došel tři metry nad dnem a zbytek spadl. Boty tvrdě dopadly na zem, v koleni něco luplo. Na kovu zaduněly kroky, vlkodlaci běželi za ním. Jeden přeskočil zábradlý a elegantně dopadl metr daleko. Earl už měl v ruce připravený revolver a vlkodlakův samolibý úsměv ani nestihl zmizet z tváře, než Earl jeho mozkem ohodil stěnu. Než k němu dorazili další, ozval se křik a rány. Celá lávka se otřásla, pršel z ní prach. Bolestné zavití, když přes okraj přepadl další vlkodlak. Jenže tenhle padal bokem a s nechutným křupnutím přistál na jednom navijáku. Očivitně dorazila pomoc. Vlkodlačice přeletěla zábradlí, tentokrát narazila do řetězů, zamotala si a sjela po nich, až se nabodla na hák. Ječela, dokud ty Earl nestřelil do obličeje. Herbingere, nahoře, čistá! Když zaslechl hedřin hlas, Herbingera zaplavila úleva. Obrátil se zpátky k jediné zbývající viditelné hrozbě. Dívka na něj ukazovala kovovou rukou. V očích měla prázdný výraz, rty se rytmicky pohybovaly. Opakovaná slova ani náhodou nepocházela z angličtiny. Studený vzduch kolem něj ještě víc ochladl, jako by z něj vysávala energii. Magie! Erl na ně rychle vystřelil ze smyse a odměnou mu byla jiskra, když se kulka odrazila od dívčiny rukavice. Upadla a teplota vzduchu se vrátila k přirozenému mrazu. O vteřinu později Erl dorazil ke kerkovi. Pěkná rána! Mířil jsem na hlavu. Erl vytáhl boviják a přesekl provaz kolem Kerkových k zápěstí. Dívka se posadila a Erl na ně namířil zbraně. Ani hnout, slečinko. Hedr přeskočila zábradlí, měkce přistála a rozběhla se k němu. Byla pokrytá hojícími se šrámy, z minotauří bundy odkapávala krev. Musela si všimnout obav v Erlově tváři. Žádný strach, většina nepatří mně. Hedr z koženého rukávu sundala rozpláclou kulku. Mimochodem, tohle je vážně skvělá bunda. Díky je udělaná z jednoho z mých nejlepších kámošů. El se otočil ke kerkovi. Co se tady sakra děje? Kde je Alfa? A pak ještě k dívce. A kdo seš sakra ty? Jsem nejvyšší velekněžka Nové. Erl teatrálně natáhl kohoutek. Krátký odpovědi. Jsem Lucinda Hudova. Tvoji vrazy mi zabili otce. Hudova? Si Martyho dcera? Je do tohohle zapletená dočasnost? Erla to překvapilo, byl si jistý, že církev rozprášili. Oven mi o tebě řekl, co tady děláš? To jsou všichni démoničtí parchanti součástí nějaké sítě, nebo tak něco? Lucinda začala odpovídat. Za tohle zapla... Víš ty co, na tohle nemám čas. Erl k ní přišel a tvrději praštil do čelisti čistěji ji knokautoval. Malý holky obvykle nebyl, ale u těch skultů mrtvých udělá výjimku. Kam šel, Kerku. Konovr vypadal stejně, jako se Erl cítil, očividně dostal pořádný výprask. Adam, no myslím, že to byl Adam. Kerk ukázal na šachtu. Ale změnil se, ta věc ho vládla. Adam. Alfa, je to tvůj kluk, že jo? zeptal se El. Kerk tiše přikývl. I on byl otec a nedokázal by si ani představit. Nemyslím si, že se vzdá bez boje, řekl Erl. Tohle je... Ne, on nepřestane. Udělej, co budeš muset. Nevím, nikdy bych si nepomyslel. Věřil jsem, že má kletbu pod kontrolou. Vedl si dobře celé roky. Ale pak jsme našli tu kostru a tamu do hlavy nasadila nějaké vize. Začal se víc uzavírat. Když zemřela Sharon, poslali ho na dovolenou. Naši nadřízení si mysleli, že potřebuje čas na truchlení. Jel jsem si toho všimnout. Tolik otázek. edel potřásl hlavou. Nebyl čas. Dokud kouzlo i nevypne amulet, volkodlaci se budou dál snažit zabít všechny ve městě. Erl posvítil do šachty. Paprsek ani nedosáhl na dno. Jak se tam dolů dostanu? Nevěděl jsem to, Erle. Přísahám, že jsem tě sem nenalákal schválně. Říkal jsem ti pravdu. Věděl jsem jen o Nikolajovi, Všechno to saranžovala dám. Vítah zůstal dole, ale elektřina stejně nešla. Zdálo se, že nad šachtou bývala bezpečnostní klec. Ale Alfa je rozerval na kusy.